Попри те, що вечірня сукня з відкритими плечима була абсолютно недоречною о сьомій ранку, його вразило ще й інше. Саме її покійна дружина одягала, коли вони востаннє ходили до театру. Вже знаючи, що хвора, перечуваючи близьку смерть, Софія Венедиктівна, насолоджуючись музикою Верді, шепнула йому тоді. «Може, так мене й поховаєш?» Потім, подумавши, додала. «Ні, не треба. Занадто відкрита». Одяг покійної дружини так і залишився у шафі. Ні віддати комусь, ані викинути – Валерій Альбертович ніяк не міг зважитися. От і дочекався. Так і не прокотнувши жодного шматка, вийшов за столу. Вікторія спробувала обережно зауважити. «Мамо, не робіть так більше». «Це сукні покійної дружини Валеріана Альбертовича». «То нічого, доню, я не гидую». Не в цьому справа, спробувала настояти на своєму Вікторія. Йому боляче бачити їх. Як ти не розумієш? Не одягай, я тебе прошу. Ми тобі придбаємо інші. От іще будете даремно витрачатися. Нічого мені, старій, не станеться. Носитиму спокійниці, удала жертва Раїса. Регіна Олександрівна мовчала, але голосно греміла тарілками на знак протесту. Вікторія не хотіла сперечатися. Попереду стелився нелегкий день. Заняття зі студентами, хворі. Двоє з них важкі і потребують пильної уваги та найголовніше – розмова із завідувачем про тему її кандидатської дисертації. Вона ніяк не могла зрозуміти Полозова. Зовні він ставився до неї прекрасно. Всіляко допомагав і підтримував на словах. Проте найважливішої розмови про наукову роботу уникав. Не те, щоб він не хотів допомогти, ні. Він уже тричі запрошував Вікторію в кабінет для розмови. Пригощав дорогим коньяком, цукерками, розпитував про те, про інше. Та ці балачки так балачками і закінчувалися. Минав час, а теми дисертації так і не було. А не було теми, не починалася й робота. «Вікторія Михайлівна, зайдіть до мене», – запросив її до кабінету завідувач. Його кабінет нагадував радше кімнату в дорогому готелі, ніж робоче місце. Навпроти письмового столу диван м'який і вигідний. В кутку два фотелі і невеличкий столик з шавкою внизу, в якій завжди очікували гостей пляшки з дорогими напоями. Отож, Вікторія Михайлівна, я гадаю, вам слід розпочати наукову роботу. Ми тут порадилися, подумали, підніс очі догори професор, в цю мить він до сміху нагадав Вікторії Гарматного. «Ми тут подумали і вирішили, що найкраще буде зробити так. У нас працював один молодий кандидат наук. Він уже почав працювати над докторською, але покинув спершу наукову роботу, потім інститут, а тоді взагалі виїхав з міста». Любов у нього, чи що там. Але робота залишилася».